MÁRCIUS A HALÁL KEZE FEHÉR, MINT A HOLDFÉNY Egyik éjjel a halál előbújik a tengerből, és ellátogat Nesporba. Ott ür, alszik Margrét mellett, öt gyerek van a házban, öt világ, ötszörös boldogság, három lány és két fiú. A kis günnár és pordűr, aki nem sokára tizenkét éves lesz, és néha elkíséri az apját a hajón, a korához képest nagy növésű és jól bírja a tengert. De most március van, halászati szezon. Oddürnek ilyenkor a hornfjördűrben kellene lennie. Csak néhány napra tért haza, hogy felépüljön egy munkahelyi balesetből. Megbotlott ugyanis egy késben, és az belefúrodott a combjába. A seb elfertőződött, de gyorsan gyógyul. Oddür nem sokára indul is vissza és átveszi a hajót Trigvitől. Mélyen alszik, Margrét azonban felébredt, amikor a kis günnár bemászott közéjük az ágyba. Rosszat álmodott, de kettejük között gyorsan megnyugodott és elaludt. Margrét viszont nehezen alszik vissza. Kimegy, megmossa az arcát, pisil, aztán vizet melegít magának, és közben bambul kifelé a konyha ablakon. Minden néma, a falu, a hegyek és a tenger elterül a szélcsendben. Eleinte teljes a sötétség. Aztán halovány-hol sugár sejlik át a felhőkön. Így Margret észreveszi, hogy valami előbukkan a tengerből, és a kikötőnél kiszáll a partra. Kezdetben homályosan látszik, mint a lehelet, majd hirtelen formát ölt és magas, sötét alakká változik. Margret pedig rögtön felismeri, Maga a Halál az. Előbújik a tengerből, kiszáll a partra, és elvisz valakit a faluból. Muszáj maradnia, ezt végig kell néznie. Az alak lassan, megfontoltan halad, mint az, akinek az idő mit sem számít, és mintha a levegő is kitérne előle, ahogy érintkeznek. Álmadom gondolja már de érzi, hogy úrrá lesz rajta a félelem, amint a halál felballag a domboldalon, és egyenesen az őházuk felé tart. A folyosón találkoznak. A halál nagyon magas, rideg, kimért tekintetű, Szembogara annyira fekete, hogy körülötte az éjszaka is világosabbnak tűnik. A keze is hatalmas, és olyan fehér, mint a holdfény. Miért kellennek így lennie, tűnődik magában Margrét, hiszen a holdfény gyönyörű, miért nem maradhat csak az? Margrét a folyosónál várakozik, életével felfegyverkezve. Odabent alszanak a gyerekek, és odűr. Megszólal. Nem viszel innen te el senkit, sem ma éjjel, sem holnap éjjel, és még jó sokáig. Aki az enyém, elviszem, senki élő nem állíthat meg. Hangja, mintha semmiből szólna. Nincs zengése, nincs árnyalata, nincs hangrejtése. A szavak az ürességből szólalnak meg, és csak határozatlan szomorúság árad belőlük, mintha minden remény elveszett, és minden fű elszáradt volna. Margrét legszívesebben összegörnyedne az egyik sarokban és behúnyná a szemét. De meg sem moccan, farkas szemet néz a halállal. Rászegezi a tekintetét, és látja, hogy a szeme olyan, mint két sírhant. Rámered, nem mondja félre a tekintetét. A halál felemeli a félkezét. Margrét utólag nem emlékszik rá, hogy a jobbat vagy a balte, de ujjainak vége kékes, bőre ráncos és vén, kemény. Megemeli a kezét és újjai begyét finoman Margréd bal mellére helyezi. Alatta ott lüktet a szíve, amely abban a pillanatban meleg izomból, jeges kővé változik. Margréd ekkor felébred. A folyosón, a hidegtől reszketve, a padlón összegörnyedve, az éjszaka közepén és az ablakon beáramló holdfény olyan, mint két hideg kéz.